eta hemeretsiko ekainak haaseei. Joka heyi entzuten zazie. Iroler erratean FMen hunda zazpi punto bostean. La Bruce La Bruce, zinegile kanadiarraren The Raspberry Rage filmean entzundaiteke eslogana Batu zaitez intifada homosexualera. Obra oso interesantea pelikula hori Estetika apurtzailea, satira politiko zorrotza eta Estena pornografikoa homoseksualak ustartzen dauzena pere baitan Intifada marika kolektiboa izango ditugu gaurko joka jaiza honetan Kolektiboak, La Bruceen filmeari keinua egiten diute izenean Eta hortik tiraka hasita, hausnark potenteak ekintza zuzenarekin batzen dauzen kolektiboa ezagutzeko aukera eukiko dugu gaurko elkarrezketan. Eragile politiko honen jatorriaz eta euren ezagarriez harituko gara. Eta baita ere kolektibo gazte honen iru urte hauetan garatutako jardu ere ez ere berbe egingo dugu. Izan ere intifada amarika etengabe da bile ekimenak antolatzen edo kolaboratzeile moduan parte hartzen. Jardun alietan edo eta dokumentalen ekoizpenetan parte hartzea, jaialdiak antolatzea zein fanzineak argiteratzea, manifestazio eta mobilizazioen antolaketa, lanitzela, bai horixe. xe. LGTBIQ mugimenduaren baitan, kapitalak egiten dituen asimilezio zaiakeren aurrean eta batzutan konkisten aurrean, tinko plantatzen dira. Eurennaldarrien asimilazio eta merkantilizazioa borrokatzen dute, eta identitate edo subjektu asimilatuezzina proposatzen digute. Ez dute gai onargarria izan nahi, Eurak Marikak dira. Geratu zaesi bat gurekin datorren orduan, saiio polita daukago aurkoan eta gogoratu batu zaitezte intifada Marikara, da Marikaren manifestua. Intifada Marika, Marikas osatutako kolektibo esmistoa da. Baina zer da Marika izatea. Marika, ber berua gai gisa identifikatzen ez duen gizabanako heterodisidentea da. Gaia, sistema kapitalista komo sexual obediente batez espero duena da, araboaren menpekoa kontsumista, diskretua eta gimnaziora aditua. Manola Traso barezek esan zuen moduan, zertaz mozarrotu behar dugu orain? Guk, kopa botatzea erabeki dugu, eta nagusi den eterofasismoak konfiguratutako homo arauaren zapalketaren kontra matxinatzea. Gain hortasuna, ziz etero patriarkatuaren kontrako nortasun borrokalaria izateko jaiotzetik, Sistemak fagozitatu eta beregan atzera pasada, horrein zerbitzura jarriz. Eta horrela, jatorrez izan zuen zentzu zubertsibo guztia kaldu du. Intifada marika gure nortasun marika borrokatu eta aldarrikatzeko beharretik jaio da. Oposizioz definitzen ditugu gure buruak marikatzat. Esarritakoa baztertzen dugu eta Marika hitza gure ganatuz nortasun politiko bat esarri dugu. Horren inguruan gure ekintza gauzatuz. Honela <totipatik> definitzen ditugu gure buruak: Marika antifazistak, subvertiboak, eskerr radikalekoak, anarkotransfeministak, autogestionatuak, Antixixak, punkiak, antiespezistak, antikapazitistak, askatasun sexualaren aldekoak, antizerofobikoak, antirrasistak, ateoak, asamblearioak, aginte guztien kontrakoak, kink eta trasaren maitaleak, heterofoboak, ugerdoak, askariñak, kusin oskatzaileak, uzkijaleak, limurtzaileak, lumadunak, travestorrak, prekarioak, gozazaleak eta mi iluzeak. Intifada marikaren ekin txalerroa? Ashkuntza eta bilakaera iraunkorrean dago eta helburua afinitate eta saintza sareak sortzea da bai gure artekoak zein kanporakoak ere espazio seguruak eta borroka espazioak pultsatzeko esan ezela gaurko erratsaionetan e, Intifada Marika ekarri duguz jokajeira ba eurek e, euren buruak aurkezteko eta kontatzeko zerdan Intifada Marika, zer sortu izan, zer sortu izan eta eta zer ekintza eta zer dinamika antolatzen da besen edo parte hartzen da besen neurak. Horretarako ba e, kolektibo honetako bikideko bikide hemen, Iñaki eta ondo Torriak jokajeira eskarik asko. Barcelona. Naiz bai. Eta bueno ba hasiko gara bete egiten dugu moduan elkarriska hauetan, ba, testu ingurua, zergatik den garrantzitsua, e, zuen kolektibua, e, e, aztertzetik, ez? Eta, bueno, ba, hoi normalean galdetu egiten dute, zergatik da garrantzitsua, hasi tal cual, baina iruditu zen modu simpatiko bat hau kontatzeko dela zuen izenaren ganean galdetzea, ez? Zuek zari e, intifada marika, eta hor ja, ba, daude, klabe batzuk ostonduta izenean bertan. Hau da, zuek e, marika erabiltzen duzu, e, eta ez gei zergatik da hori, zergatik hitz haue, raibindikatzea. Eh bueno, ba, e, bai, e, marika guretzako izan da e, bueno, hitz oso potolo bat, asta. Eh askotan e, erasotuak izan garelako hitz horrekin eta bueno, konturatzen gara e, gure, e, bueno, e, gure egin dezakegula itxori hori eta, bai, eta ez dugula gure gure buruak gusten gai moduan. Gai E, azkenan babono da e, sistemak asimitutako hitzu e, e, bueno, bat konotazio batzuekin eta, eta guk ez guek nahi dugu Marika izate egu Marika gara eta marika ez du ulertzen e, soilik orientazio sexual baten modura, baizik eta identitate politiko oso baten e, modura. Tarrotikono bueno, ba, gure egiten dugu hitzori eta bai, eta Marika gara eta izango gara. Uh -huh. Osa esan duzu zelan gehi hitza asimilatua izan dela edo jaba dituelak konotazio batzuk hor zegoen ideia bat, la del gehi tolerable eta bar mm -hmm. kontatu opor hori apur bat jenteari ze e, duzu, marikaitza, zeu zer e, bueno, e, badituenak bere ezagarrin moduak, baina zert, zertan datza hori ozea, ze azaldu beto jendearen txako? Bueno, ba, azken finean gure gizartik onartu dugu gehi saera hori eta gehi saera hori zer izango zen Eh, bueno, ba, zen gizon bat, eh, eztan aba femeninoa, edo pluma bako pertsona bat, eh, maskulinoa dana, eh, gimnasora juti gustetzen jakona, mm -hmm. eh, gizarteko patroiak jarraitzen da bezena, hau da. Eh, pertsona, eh, bueno, dana, e, pertsona heterosexual baten gatik, e, espero dana, ba bardine, baina eh, gay izengozan pertsona batengan hau da. E, bikote e, estable bat aurkitzie, etxe bat erostie, hipoteka bat ukitzie e, Alisen eskero semea labak hau e, dutatzie edo, edo, edo zen modu be ukitzie e, Apur bet, e, bori izan duen moduen, ose, pertsona hetero e, batetik espero dan hori ba, Proiektatzie eta e, berez margeneta dauen kolektibo hori ba, Sistema barroen bere ganatzie, baldintza horrekaz Bori, diru dune izetie, zurizia izetie e gorputz e, erakargarri bat komillartean mm. edukitzie. Orduan apurtete. Mm -hmm. Claro, claro. E, Eta orduan claro, marika izan alda, e, horretan parte jente asko ere bai. E, heterosexual, homosexual dinamika horretan edo dikotomia horretan asko zela gehiago daude, ez? baina horretan e, markatu egiten da zerrolako izan behar den e, homosexuala, e, baina ez da egia, hori, asko sarean hitzago izan alda personalidadei hori. Claro, eta beste hitza da Intifada, ¿eh? ¿Eta horrele bai? ¿Badago connotación politico tocho, tocho, bat, estand? Nada, eh. Eta bueno, e, a ver, Beres, e, Intifada Marika, izena, eh, Intifada izena, eh dator eh cinematic eh uh -huh. e, bueno, Bruce LaBruce eh cinema direktore queer queer dago eta eh Derasperberryberry rates e, filmean uh -huh. e, ba, bueno, e, protagonistak edo e, e, momentu baten esaten dute batu zaite zintifada homosexualera uh -huh. e, bueno, guk gu, ba hori eh homosexualitza hori eh bueno, edo gurerak hartzen duenean guk e, erabiltzen dugu marika eh identitate hori eta, bueno, baguk ba, dinegu hori, batu zaitez intifada marikara mm -hmm. es? Eta, bueno, hortik sortuaren jakin da baitere, betere, ba, bueno, e, intifadak direla e, para, e, palestina horiaren, e, bueno, altxamendu horiek, ezta mm -hmm. eta, eta gure, gure akarriz, ba, bueno, ba hori da, gure altxamena mm -hmm. Bai, gainera hori, intifadak e, hori altxamendua eta barri adirazten duenez pues horre, transmititzen da, ben badagoela, gatazka, undi-aundi bat eta egoera hau, bueno, pues, bueno, gero eraso LGTBI-fobikoekin eh, eh, egituratzen dela edo, edo hemen apuntatu daukadana, ez, e, Israelek egiten duen pinguazien nabarmena eta mm -hmm. bat, oseak, gerra egoera bat da ere, bai. Bai, ose, azken finien, defendi duten ezpagaren, ose, konstante, eh, konstante genente, ba, erasatu bekara, orduen, ze, erasu zenbaten edo zeharka baten. Orduen horrega itxiko, azken finien, e, intifada marika da, eh sistema oneri e, ba, pausu bat gehi gehiago emoten itsiko estotzon kolekti kolektibo bat eta orduen horra itzikusak gaus pues eh sain eta e, en, gerra bueno en, gerra horretan asken finean se o sea erasatube denbora osoen orduen Bai, ozea, e, borrakarako prest dauen kolektiboa gara, eta horretan gabizena gure egunerako Eta igual hori da motiboa kolektibo bat sortu izan, e, hau da, e, ondela iru zu, iru urte, bizpairu lau urte sortzen den kolektiboa dau, eta momentu horretarako existitzen ziren Euskal Herrian LGTBI kolektibo asko eta asko eta zuekera baki dozue berri bat sortzea. ezta. Bai, e, bueno, 2000 amaziko azaroan e, jaio zen Intifada Marika uhum. eta e, bueno, Bilboen Espazio Marika Libertario bat sortzeko beharretik jaio zen e, Ikusten genelako beste lgt belkarte batzuk existitzen zirela baina e, gehienak edo, kasi guztiak e, e, esateagatik, esparro instituzionaletan mugitzen ziren eta gainera kolektibo esmistoa gara hau da uhum. Marikaz baina ez, e, osatutako e, kolektiboa gara eta bueno, hori, e, guk daki gula, gula ebentzatez goen talde Marika esmistorik Bilboen kuruan Huraudian, eh sortzen duzu e, 2016-ako azaro horretan eta ja orain e, asaron egingo ditu 3 urte. Zela izan zalarasi era hori. Ze el, ze nori okorritu sitzai edo lehenengo e, asambleak nola itsan ziren. Bueno, va, ba, eh Isarbeltzatenoan Serigrafia Tallerran ez ginen, eh politiko duen kamisetak e, sorten. Bai. Uh -huh. ah, bai. Ido Eta... koriera, koriera dute The First Gay Pride was a riot. Bai, e, hori da. Lehenengo le e, Arrotasun edo eh karnabal hori edo bai, horiona, Isan Sailena de matxina da bat. Uh -huh, uh -huh, hori da. Eh, ta bueno, ba, e, hortik ba bueno, den biltzen hasi ginen, kuir bat makiklobat antolatuenuen, eh, jardunaldi ezberdinetan parte hartzen hasi ginen eta entratu ginen estatuko beste herri batzuetan ere momentu beran, eh, ba, gure kolektibo amarikak ere jaiotzen hasi zirela. Eta urekin ba bueno, saretzen hasi ginen, ba, Nafarroan, Asturiazen, Andaluzian, Catalonian, eh, bueno, ba, Ba, hortik, bai, hortik gatoz. Mm -hmm. Azkafinen sari egeitzen junginen, eta ikusi genduen ba, beste kolektibo bat dauzela, beste, ba, ba bez bat bebaidauela estatun mailan, da, buru, ba, horrek hartuz, eta ikusi itxe, ba, baitxo honetan, ez da izar, da batzen, da, ba, aztero, da, asamblatak egeitzen gure hartien, ba, Berbetan da, buruete, zaintzen alkarri, ba, ba, hortik gaur egun erarte. Aipatu duzu, izar beltzen egon zirela lehenengoko astapenoiek edo ideia hortik datorrela, eta, bueno, horrek ja, emoten da, usa, e, pista batzuk jenteak ulertzeko zelako jentea sarien, egiten e, e, badu zuen militatu beste leku batzutan, egin ba, sarien, e, bueno, zelakoa nondizatu zire bako txea, edo ze perfildeko zuen? Bueno, In eh intifada perfiek, jamperfieek badirez oso ezberdinek uh -huh. baina azken finen osea bai batzen gaitu marikaiseriek eta aburuet e, bueno, beti izaten doguna bai balkide badriotas edo datorrenean aburuet ba intifadan ba parte espartarteko bai, intifadan parte izeteko bai ba horrek guren manifestuagas bai, manifestuagas bate hiteko eta aburuet guren komiarden ideologia hori babesteko eta marikaisa era hori onartu teukitxeko. Orduan eh hori da eske berak, oso konatazio politiko handiak ditu eta hori, ba guk idatzi denuen gure manifestua, aipatuz edo asalduz eguretako Marika izatea zer den eta O bai, hor de apuntata, se colectivoa, bueno, Lenaipatu da no mixtoa, baina hor ipite zagoen zala autogestionadau, bai. e, ipite zago antitaurino eta e, testurretan agertzen da, nos definimos como maricas antifascistas, subversivas de izquierda radical, anarco transfeministas autogestionadas, antisexistas, punks, esto mola de eh, punks. Antiespecistas, anticapitalistas, proliberación sexual, antiserofóbicos, antirracistas, ateas, asamblearias, contra la, toda autoridad, amantes de lo kinky y de lo trash, heterófobos, eh, mugrientas, mamarrachas, muerdealmohadas, comeojetes, mariposones, plumíferas, travestorras precarias y disfrutonas e indiscretas. O sea que <risa> toda una, una declaración de intenciones, ¿eh? Y cuesta una prueba que junta la prueba ¿eh? de... Ah, Esa hueá repillo, da usted vaya, bueno, es que en fin, <risa> <y él. risa> Eh, bueno, bai. Cone transmititzen dau batez ere hori. Kinki batzuk zarielan oso punkiak ere basariela, <gül> baina argi deko zuela hori, konbentzionalaren kontra eh, bueno, e, ere erakusteko deko zuela. Bai. Arau horretatik, es, bai. eh, horretatik, arau horretatik, eh, ba bueno, e, kanpo daudela mm -hmm. eta arro gaudela gainera, kanpo egotea. Bai. Mm -hmm. Eta beti ere hori, eh, subjektu politikoaren alarrikapenaz eta e, figura hau e, eraldatzaile izango dela eta eta aldarrekapenaz hoek izango direla, bueno, pues, eh, eta eh jokat artean ere bere, bere urratsak emango dutenak. Claro. Eta, bueno, ARRO esan duzu berba hori eta lehen ere aipatu duzu inakia aliantzak ere sortu izan direi, Lana eta bar, eta, claro, oindalda, azte gitxi batzuk aurkeztu da ARRO Plataforma e, bueno, Euskal Herriko Transmarika Biboio Plataforma eta, eta hemen elkartzen dira koletibo desberdin asko, bueno, asko edo, batzuk amar bat, amabos bat edo eta euren artean intifada marika eta hau zer da, zer ze da ARRO? Bueno, beharro, ba, bueno, berez, asteko apurroet, e, sortzen da biherri zenbatetik, e, Euskal Herri osoan dauzen ba, kolektibo ezberdinak edo koordinadora ezberdinak apurroet eurien artin koordine, koordinatzeko. Uh -huh. Ota seba dau ba, e, bizkaiko koordinadorie, badau, e, ba dau, bueno, ongei zenbat, engaztei zenbat, bueno, arabako ba, koordinadora hori, gipuzkun bebai, bai, ase gertatzen da, asken finean danon artien apurroet, saretze hori emoteko, ba, bat. E, danon artien erantzun politiko bat emoteko, diskurso sendo bat ukitzeko eta bora memoria historikoa lantzeko Hortz uh -huh. euskal herri maian e, ba, lan hori emoteko eta purgatia plasaratzeko eta praktikoa itzeko, teorikoa eta e, asambladatana e, erabakitzen den guztize Hori praktikoa itzeko, asken finean arrosortu zan eta purbet e naidanada ba hori izan da momentuan ba koordinatu bapurbeteetan on arteien ba ekimenak e, alkarragaz batera hitzeko, edo erabakitzeko zermotutako planteamenduek aurrera gong direzen protokoloak mm -hmm. edo edo bueno aurkezpenak bapurbete ba, Euskal Herri mailan pues, saretze hori emoteko eta purbet e injar, injar hori ba, handitzeko mm -hmm. eta hor hemen deputatada deko das e, kolektibo batzuk e, ega mirukilarrosa Guztiok, Osen, zudok, intifada marika, zare lesbianista, irisproiektua, e, Euskal Hartzak, Lumbagorri, eta beste batzuk. Oseak, e, bai. potentea, eh? Bai, da, horrez gain ganera e, aurkezpenetik ona e, talde askok bai, datzetosko bebaiz, azken fina hori da gure asmoa mm -hmm. bai Horret, Euskal Herremaian dauzen talde ezberdinek gu gara talde batzu, bai, aleketa beratza gu aizetia mm -hmm. ba, ba, eta asmoa. Hor duene, talde ezberdinek guaz kontaktetieta, hilero itxendogu zen bilera, ta, ba, etortie eta etortieta, ba talde ezberdinak gure artean ezagutarras eta plataforma plataforma bat sortzia uhum. Da gero, bueno, claro, ya psikogare igual la e, e, sartzen e, zuen lanetan, ez? Bai, klaro, agarro plataforma neke mengo e, aukera be e, ekintzak e, egiteko saretuta eta potologoak izango direnak, eta ordola, e, bueno, gogoratzenaz has, bueno, gogoratzen has edo apuntatadekon dola, hori, datorren astean, bi barru izango da gainaren 28a, eh LGTBI+ e, liberazioaren eguna deitzen saiona. E, edo de ipatudugun the first, the first Pride, The Pared eta, eta, bueno, pues, e, arroren bitartez horre, imagino, egongo direla e, e, ekintzak antolatuta eta bar, horregongo zari entifada marika, baina hori azaldu, baino lehenago zuek jai bilizari hauek antolatzen migas eta horreko urtetan, eta parte hartzen bentsat, ezta? E, berta no gota sorti zen dira, zozta? Mm -hmm. Bai, osea, azken finien, e, bueno, Norbanako, ki igual, intifada sortu baina Norbanako moduen, bai, jo nisen gara, bai, Manifesta Senora Tabar, bai, bai, intifada moduen, ba urtero, e, izenten da puntu garrantzitsu beren, puntu garrantzitsu bat, ba, ekainaren no gota sorti zen, azken finien, emon e, izendan, e, egun horren merkantilizazinori oh, eta buruete zelan, e, bueno, kapitalismoa arroza deitzen diakon horreri zelan, untxe beste erronka bat dekogu oza, ondala berrotamarrote erronki izin zan, ba, e, opresinoindar horri, ba, polizio horreri aurre itxie ba, gaur egun horrez gain, bebaidekogu gure identidadien eta gure borroka horren merkantilizazinaren kontra lan itxia, oza, honiako, lan gehiago dekogu, ze Bilbon ganera e, burrada bat da, azken ungurtietan eukinda benere aldak eta hori e, alde esar guztize dana e, oztadar eze dekoratu kol, bai, koloreztatuten da e, markak e, produktu eta dana e, ba, salmentara ataten direz ba, oztadaran koloriekaz gure mm -hmm. e, danak gara ba, gay friendlyak, LGTB mm -hmm. friendlyak eta azken fine horren atzien ekonomiko hori ateratzeko dauzen enpresak eta burruete de sistemi aurrera duteko eh gure eskubide, horren, e, eskubide horrek erosi nahi jetie bueno saldu nahi jetie horren kontra azken finien e, borroka borrokan egon gara eta mm -hmm. gabiz mm -hmm. enpresa bai. e, pribatua ez gain e, instituzio publikoek bultzatutako ekimen badala ez mm -hmm. e, bueno, duela bost urte bai. esan zen lehenengo e, Bilbao Bizkaia Pride e, delakoa eta harrigarria e, da, e, jo, jendea tortea eta esatea, e, jo, duela bost urte lehenengo dengo manifestazioa 20 minuten Bila, ez que Bilbo manifestazioa e, milo ere tiriun egiten e, da ah, claro, claro. eta bueno, jendeak ikusten du, ba, hori, ba, e, diruz horrein dutako, ba, hori, e, oztadarrez betetako dekorazio hori e, kontzertuak eta, eta parranda hori Eta, bueno, mm, parranda bat guztiz despolizita, despolizita, despolitizatuta, barretu, mm -hmm. eta, eta ba, bueno, gure guretzako mesederik egiten ez duena, gainera. Bai, barrero asiran epatzen egon garen ideia hori ez, e, gehi figura versus marika, fi, marika hori, figura, ja. zelan e, saltzen duten, e, e, karroze hori, haundi hori, manifestazio hori egiten duena, udalak antolatzen duena, pues, dagoela alpentsatuta, beti perfil zehatz bat edarako, eta horrek pues, e, desplazatu egiten duela, Este perfilak, Claro Eta hori izan da pasaden urteetan, eta urtean ere, barriro dugu dozue, zuek intifada marikak, zela nahi hartuko dozue parte E, e, kainaren hogeita sortzean? Bueno, ba, berez, e, bueno, parte hartzen gabiz ba, kainaren hogeita sortzei koordinadoran bebai mm -hmm. apurruete antolatuten bertan egune eta apurruete apideratzen ze ba, manifesta zinua, apurruete ze kimen egongo direzen edo zerrengo dan edo estan eta gero berez bereguni, bertan egunean ba, bueno, ba, intifada marikak ba, bueno, ba, gaur epan kartakaz, gaur ekan e, kamiseta bandero lo, bueno, egunero urtetan no. garen moduen, baina bueno e manifestazio batean urdengo gara eta bestelibarik asken finean bertan egon borrokatu eta, mm -hmm, eta aurrera run. Mm -hmm. e, gainera e, bueno eh goberakarris aurten e, Stonewelleko istabilitatetik 50 urte betetzen ah, direla eta 50 urte ondoren Zenolako ba bueno, e, daukagu hori nahi dugu ekutzea. E, festa despolite bat edo edo bueno, edo està que te bueno mantendu bargara ba, era aldaketa sozialerako balioko duen es, e, ekintza bat. Eh aipatu duzu moduan, ez memoria historikoari hari helduta ere bai horri helduta eta bueno, Bye. pues o, esto nguelaren e, rio horretatik, ba 50 urte pasatzen direla eta gogoraraztea eta ulertzea zer pasatu zen eta ezela izan fiesta hundi bat eta fuera. Claro, claro. baina hori da adibide bat, Ekainaren 28a zueteko suea agenda superpetatuta, orain dela gitxi izanda Maiatzaren 16, 17a, bai? Eta hori izan zen erasoen kontrako eguna edo LGTBI fobiaren kontrako egunan eta eta ordorako zer egin zen duten? Ba, bueno, ba, elain komendu dute moden eh, koordinadoratik dituzan manifestazinio batera urte mm -hmm. lo egiten da manifestazioa da bueno, abertan parte hartu den duen mm -hmm. Gero ekimen ezberdinak beboi egun ziren e, Ba, baia bueno, asken finen intifadak berak, bueno, koordinadorak berak antolatuten deus, orde, no, intifadak koordinadorako parte da niñeen, ba, bueno. Horre biltena, ederto. ederto. Ederto, da beste gauzagea, hau, imaginaten dut, e, ez bakarrik zuok e, zuzenen antolatzen, edo partartzen dozuen e, e, ekitaldi, edo ekintza hondi hauek, baizik eta beste batzuk, ba, dibidez, amaika botxogunean, e, piztu bilbuk antolatu zuenean, edo maiatzanen lehenean bertan, horre ere egon zineten, eta zergatik egiten duzu beha, hau. <laughs> armeno erri mugimenduetan ere parte hartu berdugolako edo bueno gugeo erri mugimendua garelako claro. eta eh, bueno ba, gure espazioa ere eh, nahi dugu ba erribindikatu, edo, eses? Claro, nik e... desde luego, osea, esin imaginatu zuek gabe hori, es? Hau da... zelan e, nesego horrelako espazioetan, hauek espazio hauek ez dira... ez dira... eurek antolatzen dituztenean, e, maia txapate ginekoek edo piztu bilbukoek ezin dituzte antolatu... E, zuek gabe. Hau da... E, LGTBI kolektibo alkampuan al, al utxita, es luke zentzurek eukiko. Eta... Eta, bueno, ez eh, horiek bakarrik, hemen apuntatuta ditute eh, eh, jardunaldi batzuk eta barres Encuentro marika libertario de corporaridades diversas, edo barrika marika, horiek zer izan ziren, horiek ere nire dibilizarete ba, bueno, eh, eh, bueno, eh, bueno, eh, eh, ba, bueno, hori dator, bueno, ya, bueno, elena hipatutako sare horiek egin ondoren Eta, bueno, hametu eno en Granadan, hori... Uh -huh. eh, eh, Bueno, estatu mailako 3. topaketa Marika Libertarioan uhum. eta bueno, hortik ja mm, bueno, mm, gore bilgilen eta azkenean gure haue, ba estatu mailako laugarren topaketa Marika Libertario hori. Eh, se ospatu se estado ko txirbilena nozpatu genitueniaz eta bueno, ba, ba modu ba, etorri, Marika identitate horren barruan dagoen da Eh, bueno, ba, ez dakite jende jende asko, ba, artean topatzeko, eh, jardunaldi, ezberdinak egiteko, tailerrak, eh, hitzaldiak eta bar antolatzen. Ausnarketa konpartitzeko eta ba. Bai, segitzeko, claro, eta aipatu dozu txirmilenean egin zen dutela hori, eta honek ematen digu pauzu hurrengora pasatzeko, porque aipatzen ditu beti que si manifestazioak, que ekintza susena, que si antolaketak, baina bueno, ba, duzu e, aukera ere bai e, ondo pasatzeko eta zu antolatutako evento ludiko festiboren batera antolatzeko estan? Bai, egizan noin hartu antolatu dugu zen denak, izedenak ez ezazatean bai, txerri neinguz, eta bai, azken finean, bueno eh a tomar porculo daolan eh ospetsuenetariko bat uh -huh. eta a tomar porculo azken finenda pues sintifadaren urtehorren moduen urtehorren jaialdiantzeko bat ba urtean berein antolatzen e. e, duzu a tomar porculo fest bai. eh antsirbilenean ezta on e, eta ja. sari izaten da Ba bueno eh a porculo fest izaten da bueno azkenengo un bigarrenen egindunen adibidez egindun barrazaldetik eh gitaro bat hasztu gendu ba pelikula baten proieksio bat eh e, tailerrak e, hitzaldi bai, apurruete kare, barratzaldi baten emoten da ben emoten da ben horretan beha, bueno, komentatu gendu bai, ba berrotamarrute betetan direzilez eurton apurruete, ba, apur ba e, praidoren e, ba, merkanderizazioan inguruen, eta apurruete ba, materiala e, nahi zeta ondo pasetako eta apurruete geupe disfrutetako jai bat izanaren apurruete kontestu politiko beha izartzi mm -hmm. mm -hmm. Jokentzortuak ere badauz Baina, eta <laughs> Gauza bat ez dala bai, eh, Kontzertuak e, kon, eta bai. juergamak errek ez Be bai, eh, bai eh, Beren bere parte politikoa eta baz Zeran bai. eh, esan eh, Bueno, pues hori eh, Pentsatzekoak, eh, ikastekoa bai. eh, Ere gehitzen dio zuela, ez? Bai. Eta... Divulgatiboa hori zen ditu Pentsatzen duela, bai, bai. Se... Launen ari ere maiatza kamaikan mm -hmm. Ego behin genuen eh, la disfrutona E, jai aldiz jo bai txerri bilenean uhum. apur bete, ba, bueno, atumat porkuelo bez, ba, e, asaro bueldan eta la disfrutana, ba, esan ganduen, ba, dengo dugu, zo zer, apur beti jensen zan, e, ba, bariedade show antzeko bandai jen gandu nein. Kabaret bat. Bai, bueno, uhum. bai. Bai. <laughs> eta, e, bueno, azken finean, ba, ba, kontaktu ezberdinak eta gugeu bai e, parte hartu uzbaukin gendu zen bantzarkizek, performantzak mm -hmm. edantzak e, bueno, gero bai bueno, DJ-zek eta bai egon ziren, eta apurru bete e, beste formatu bandai jengen duen egin, bat, umar porkuro best, baigualari ez da duzude moduen, arratzaldien zier ba, arra, taierrak ba, edo itzaldizek mm -hmm. e, jengen duzen moduen, ongotan apurru bet gehi e, arti apurru bete plazaratu, ba hori, performazan bidez, ebantzer mm -hmm. gize, da beste bestera bateko, eh, azken fiin, ekintza politikoak dire direzenen bestera bateko material bategas. Mm -hmm. Eta hori gainera, e, bueno, gonduzan, e, txirribilenea kontolatutako langile borroka gara izendeko jarrundaldien barruan, mm -hmm. osa que, bueno, e, bueno baita niso eskertzekoa da, ezta, claro. espazios berdinetan, eta eta hain, bueno, kolektiboos berdinen artean, eta figuras berdinen artean, e, ba, bueno, ba, sare horiek, sortzea, mantentzea eta etanditzea, ezta. Mhm. Eta Tomar Porculo Festa aipatu dugulan, ni badakita ukuzola, eh, bat daitzen dela a Tomar ere bai. Bai. A ver, hau será. Bueno, a fancini, eh, ba, esan genuen leengo taimein, bueno, pekogu soñarte indogus se... Guztire, lau fanzine, zero garen senbakize bat bihete eta bueno, lehenengo ba, fanzinien biherri zen hori urten san, apurro bet, ba, gu keitzen dugu zenekimen guztizek eta apurbet betku nor garen, da gura urkespen bat, apurro bete zabaltzeko eta gu keukitzeko, gure materiala esateko bitzu. Augarat, amen dekogu eta apurro bete sarietatik kanpo be bai bete basa Eta hortik aurrera, ba aurrengoorden esan gendu. Ah, ba, bueno, ba que ge, guk dugu materiala. Ah, uh -huh. abiatuko gara ba, eindogun gustizitik, ba bueno, hutsi izango da, bueno, zerdeko gohitzeko. Alde batetik eintifadan dau jentie, ba ondo ondo barazten da bena eta por bete ilustrazioari dagokionez, ba de, ondo defendatzen dara eta bueno, ba horra kartarako dugu, testuko daingo dugu zela, ba testuko baitarako guz. Eta holan, ba ba onaino, onaino lugarara, uh -huh. zen gure materiala eta nahi dugu eh, ba reivindikazio da aldarrikapen politiko horrek aprobete testuen eta fisikoki edukitzeko eta jentiek eskura edukitzeko eta gero bai kolaborazioak bai eskatu izango es ba hurbileko jentia dana ta e, ideologia honetara ba e, ideologiau defendi utzten da jentia eh? ba, parte hartzeko ta aprobete ba, segutaren arteko jendiari. Gainara goitarare, ba, ori, ba e, up, e, izandako esperientziak edo iritziak eta eta, honetupetuz bueno, dela, e, bestelako proiektu lagunak ere aurkezten eta, bueno, ala, bi izan baki gaiago argitaratu benituen eta azte honetan, ez zirika errigunean ere aurkeztu du azkeneko zenbakia. bakia uh -huh. kasu honetan izan da Praide elakoaren ingurukoa uh -huh. eta honetan ere kolektibo eta norbanako lagunen kolagoa da ekaileak e, amairuan ez da? bai, uh -huh. ekaileak amairuan zer esan duzu, parkatu azkenekoa, eba ginez dutzu dela? E, hori, azkeneko izan hau izan dela e, Pride e, uh -huh. fenomen honoren inguruko monografiko bat uh -huh. e, eta honetan, e, bueno, gure eta beste kolektibo eta norbanako lagunen kolaboraziak ere izan ditugu uhum. bai Bilboko, Bilbokoak, zein kanpokoak ere ba, gure hirietan administrazio publikoek eta enpresa pribatuek sustatzen ari duten LGTB negozio hori e, kapitalismoa rosa salatzeko e, ikusteko gainera ze bueno, e, perspektiba ezberdinak eta e, eta bueno, ba, beti hori Makrokitaldiak ospatzen dituzten e, instituzio hauek e, LGTB turismo ere du elitista bultzatzen dituzten, bultzaten dituzten e, enpresek eta bueno, konsumismo, konsumismo neurrigabe honen e, salaketa bai. eta ginez Eta audena fanzine estetikarekin, komikia bai. testuak, irudiak, ekolajeak eta bat Eta bai. e, guapo Ganera, ongotan, ba, aprobetsatuz e, ba, okasinoa dituzagoa tomar porkulel praid mm -hmm. ba, Aprobete auri monografiko ba, da niene ba praidan kontra eta hori ba hori ba gustei jakun izena mm -hmm. ba bueno ba, erradeko da hori non e, lortu aldan ba bueno normalian e, puntu finko batzuk aukitzen doguz mm -hmm. e, horrek izaten direz ba Factoria lila mm -hmm. e, Luis Michel Dibru de nabai Em, te van a quedar eta antiliburuen dabitare. Horria, eta gero horia. Horri Bilbao eta gero bapurrete herri txikisetan, ba zen kontaktueka z eta bar, uh -huh. ba guz eh durengon, Artegaliburu dendan eta Gernikan e, inurgorria. gorria ba uh -huh. bakutzak errezaudekon e, lekuen, bapurrete. Uh -huh. vale. Gero amaieran e, komentako comentako dugu su on da gure dagoenak bidali daiela bertara mensaje bat hori. Egin dedute honen kopia bat nola ja. aldut lortu eta holan espad acordetan, pues e, orreran zureko dutzuet da fuera. Está Bueno, gero gune normalen fantsiñe que e, weborririgo tendo gus eta tú. bai bakotzak naidamena galdeu eskar geu pdefn uh -huh. naidamen beste edoan eta asken finen horretako ba, aosalako o gure material hori ba uh -huh. naidamenan esku egoteko uh -huh. oso ondo ondo da material horretas aparte beste gauza asko be bai hemen apuntatutako eh, eh, parte hartu zen utela cuerkor how to punk revolution hori se izan san edo selan izan zan, parte hartzea bueno hori izan zen eh, zinegoak eh e, bueno, urtero antolatzen duen zinegoak izendeko festivalean eh e, ba, bueno, ba, gurekin harremanetan jarri ziren e, ba, bueno, eskaintzeko edo eh Quircore Jautu Punk Revolution izendeko dokumental dokumental horren inguruko aurkezpen bat egiteko ikusi uh zutelako -huh. ba, bueno, ba, ba e, bueno, bertan e, Aipatzen ziren, aipatzen zen mugimendua, ba, bueno, guk, e, dakit, ba, bilbon horren ez dakit, horren ekideginela edo, mm -hmm. Eta bueno, ba, bertaratu ginen eta bueno, ba, nuen ba guk zere egiten dugun eta bueno, hori izan zen. Mm -hmm. Dana dala e, beste dokumental batzutan ere parte hartu dosoe batzutan, aunque sea azpititulatzen eta eta bueno, difusioan laguntzen. Zertana, bai, eh e, bueno, bai len aipatu dugun egin genuela eh Cinema bat uh -huh. eta bueno, topatu topatuen ituen eh batez bestira dokumental batzuk, ba, e, Bata Errusarra eta e, bai Errusarra eta bestea ez dakigun <laughs> den, baina berdendu <laughs> Bai, bueno, besta, besta da Siriarra. Ah, bai. Eta eh esaten du, Eh, eta bueno, ba badaudene azpititulatuta ingelesera uh -huh. eta bueno, guk ba, ikusi genituen dokumentalak eta joso potenteak ikusi geniten. Eta bueno, nai genuen gu ere Cinemaseclo honetan eh bueno, edatzea edo Eta horretarako, ba, gugeuk egin genuen e, Gaztererarako itzulpena uh -huh, Jo, eh, hori da Potente, edo, edo? <laughs> <laughs> Desde lago, trabajo duro uh, Bueno, joan hogar elkarrizketa maitzen Baina Badago gaitxo bat e, e, bueno, guztia prestatzen ari intzela, informazia begiratzen, goitik beraz zaretan esploratzen eta weborrian eta bar eta tonpatu nuen horra anekdota bat jendeak kulertzeko ere bai zelako izate zuen diskurtsoa eta zen, e, bueno, zero kasu bat eutopatu zen dutela aldizkarian eta, bueno, zidatzi pues, gien zen nioetela erantzun bat eta bar eta, bueno, hori ze, zer izan zen jendeak edo entzule kulertzeko segertatu zen kasu horrekin Bueno, e, igual lasteko igual ipatzea Blue e, aldizkaria da eh argitaratzen den e, aldi, LGTB LGBT, e, aldizkari bat. Eh doainik e, askintzen dena, ba bueno, taberna askotan eta eh bueno, basoeen artikulu bat eh Osasuna izeneko e, saio batean edo eta ba, bueno, bertan eh hitze egiten zen e, ba, gehi beari buruz. Eta guztiz ba, zen artikulu hori eta bueno, ba, bueno, tartean e, agertzen zen na e, bueno, ba eh ba, e, gehibea eskutsateko ez e, moduak, ba sirela e, ba, bueno, e, sexurik ez izatea uh -huh. edo bueno, ez esta oso informazio arcaikoa. Bai bai, desde luego. Bai, bueno, horren horrengora ni, horre bueno, gainera gertzen zen e, e, gehi bezkutsatutako pertsonek e, ba bueno, e, gezurra izan dezaketela eta ah, bueno, baina. ez dakit, horrelako horrelako istorio, ba bueno, neko barrigarriak, ez? Ba gaira, gero kurr genuen, ja beresiki ba, etorrita horrelako aldizkari batetik printzipioz e, e, pentsatuta dagoena LGTBI komunitateak sortzen duela LGTBI komunitatearen artean irakurtzeko eta eta euren e, e, e, e, e, diskursoak edo zabaltzeko normalitzatzeko, eta pum de repente orrelako gozteazioak Gainera bere garaian e, e, blue aldezkari hau eh babestuta e, e, Bizkaiko Foru Aldunditik uh -huh. eta baita e, Bilboko bueno Bizka eh Bizkaia e, da Bilboko eh se eh jo, claro, ba, ba, jarri ginen esateko jo, a ber, kontuz, e, idazten dugunarekin eta bueno, eh Bizkaisidak e, erantzun zigun, ba, etzekitela, etzekitela horren inguruan eta bueno, eh et, e, ba onarte e, ja. desinformazioak emotea. E, bueno, Aiei ere idatzi gerenien, baina bueno, ez genuen erantzunik jasubarkatu Eta bueno, bardun erabaki genuen erantzun bat emotea, hori ba, bueno, e, akzio zuzena, zuzen bat egin Eta horren bueno, kontra idat, guk idatzi genuen e, gehibearen eta zerofobearen kontrako e, Ogi bueno, da txikitxo bat edo, eta e, aldizkari guztietan, blu aldizkari guztietan e, sartu genuen E, ba, bueno, ba, jendeak irakunetan Gantzileetet kiosketar eta sartu zureten hor e, ba, txak, txak, txak, txak, txak Ba, bueno, beres dago hori eh, Ambienteko tabernetan Eta, uh -huh. eta bueno, ba, bertaratu binen Eta sartu benoen e, Jabe asko kezantze guten ba, Gero, ba, jo, ba, ba berdina e, on, Onartezina zela e, Bilamata, binetan maz orzidan Eta, zian, eh, eh, claro. e, ba, bueno Eta, hor lako aldizkari batean Hor lako akertatzea claro. Eta, bueno, ba, horren ondo oreos eh bizkaisirak babesakendu zion e, mm -hmm. mm -hmm. Gainera, bueno, gero u, u, urrengo, o sea, urrengo ere eh bueno, irakurri genuen, ba, jo, e, artikulu asko, ba hori e, gehi lehen aipatuta aipatu dugun e, gehi identitate horrien eh izpide edo. Jo mm -hmm. berazle. Eh bueno, ba, horren Horri erantzun bat emotea ba. Bai, desde luego, horre ikusten daba dagoela lanketa bat, ez e, bueno, topatzen duzuenean horrelako dokumentu bat pues kritikoki begiratzen duzuela horrekin saltzen dizuete digute, egongo dela, hor, entorno horretarete gongo dela, dela e, pertsona honek edo, edo bueno proiektu honek, kasunetan aldizkari honek ematen dizunez pues e, konfidantza apuntu bat ere eskaintzen zailo, eta batean horrego daukazuela zuek puntu kritiko hori begiratzeko eta eta bueno, salantzankartzeko, datorre eta zalantzagarria denean, haus pues ausnartu idatzi eta erantzuna emon eta kasoretan erantzun bat zuzena, eh? Jendeak nabarituko duena, claro. Ba, hori oso interesantea da. Desde luego. Eh, uh, ba, ba gaudea elkarrisketak ja denbora pila bat pasatzen hemen eta ja Joan Marco gra amaitzen. E, egingo du berrepasotxo bat. E, kainaren hogeita an e, da urrengo mobilizazioa daukazuen aprest. Se se egongo da horretan. Ba, bueno, porret askenean momentuko gauzak, ba, honiko se dauz, uh -huh. baina bueno, argi egongo da na da, eh, kalien arela manifestetan. Uh -huh. Orduen eh, ez bakarrik geure geure eskubideen da, geure identitateen eh, alde, baizik eta bueno, tapurbete hau komendatuz beh bai, eh, Aspaldion geure komillarteko kolektibo edo afiña diretsen inguruetara Eh, sartzen, asidan eh, polizia bebai horren kontra bebai horten gogara, ze... Mm -hmm. Se... Eh, bueno, Gay Lespolatendan elkarte bat da, ba polisi, eta lesbiana direnen polisigen, ba elkarte bat da. Ba, ba, da ba, naidamena ba, e, inguru honetan eta porret, e, gure esparru honetan sartu. Horret mm. eh guretengo garakainaren 28en argitekogu. Bai, elkarte horren kontra ezto guindekin horra defendioten mm. eta bai gure eskubideen da gure identitateen identitateiak aldarekatzen ondela 50 urte. Eh, Adrei Jukas egin behar dine itxan uhum. Oso ondo, beste bento bat edo, gogoratzu behar dutzeko nela da Onda lagitxia tera duzu el Atomak porkulo El Pride Eta, bueno, ba, fanzine hori badauela weborrian eta badauela eskuratzeko aukeran Eee... Ze web horritan, informazio gehiago jasatzeko non? Ba, geure web horritxe, ba... In, in, in interneten intifada marika sartzen dozu, eta bera, Berta, bertan dekogu, bai, web horri ze dekogu bai, itzen dogu zen ekimen guztizegaz bebai, sepuntuten mm -hmm. saltzen dogu zen bebai fanzinek, bueno, e, presio librie deke, baina, bueno, sepuntuten e, saltzen dogu zen, baina horrez gain bebai, sare sosialatan bebai gabeiz. Mm -hmm. e, Facebook e, horri ze dekogu, apurbete Modernizinga eta Instagram kontu bebai badekogu, mm -hmm. eta gero bebai e, bueno, eindogu bai, mail list e, antzeko bat, apurbete, ba, sare sosial erabiltzen ez da menjentien zako a... jasotzeko, bai, bai mm -hmm. arpidetuteko eta bai et eitzintagusen ekimen guztizik eta hori gana ba. aurrengoa telegrameko kanala, ya beraz gitziki, <risa> <risa> <risa> <risa> da, da hor e, esan dutzu ez bakarrik e, fanzinea, baizik eta dana agertzen dela ez. bai gulborrian, dan dana ba, aurrekoen zelan e, joan diren targazki batzuk eta aurrengoen deialdia eta <risa> noizean behiz ausertopatu eskero horrerik <risa> kritikabe bai bai, saia zen gara, bai constant De que siete, bueno, bez, ba, bere bere biziz eta bere gehi eta batzutan mm. eskara heltzen baina bueno, aldogun ene beti saiatuten gara. Ba, publiketan dugu zen edo egiten dugu zen ekimen guztiak e, publikatzen edo eh lagun colectivo ekitzen da besena ba, e, konpartitzen eta purret, ba, bueno, egunera. Nada, llega tenesaría edo pertsona batek topetan badauzu zen eh jo, abre, pasa tu goredote, se honek seguro emote dotzela difusiño edo dalakoa, zela nei naldau. korreo electrónico bat, a ber. Eh, bueno, Gureko horroa intifadamarika, abildua gmail.com uh -huh, intifadamarika arroba gmail.com Oida, uh -huh. eh, bestela hori eh, Facebookeko eh, paginatik Ego zutxo bat, edo... Edo bai Ego, elkartu, noiz elkartzen zari jezuok, uh -huh. eta non, eta zenbatero, eta... Bueno, erein Carmelan eh, eh, biltzen gara aztero uh -huh. Azte azkenetan, eh, gau ez, eh, bueno, bederatietan Oso gau ez? Gauko Batzi gau, bederatietan vale, <laughs> vale, vale, vale Azkenan, ba, bueno, eh, lana gabe eta eta, bueno... Bye, bye. Bale, <gülüyor> Orduan Karmelan 9 eta bar. Vale, listo. Ba, nik egin dot galderak nituenak, bota ditutenak. Zo baduko zure zeiz gaiak komentatzeko. Eh, bueno, e, igual amaitzeko e, aurten eh Ekainaren 28 manifestazioa irtengo dela eh Jesusuzen bihotzati mm -hmm. osaren plasetik e, mm -hmm. Ya, mm -hmm. ja, ordua igual ez dago nion finkatuta Bueno, begiratuko Baya, dugu eta bueno, gero bueno, programan sarietan. bertan eh, Aipatuko dugu Gara izabagabiltza Eta sare, bueno, gure zare, zare sozialetan ere Ba, bueno, kompartutuko, kompartutuko dugu mm -hmm. bai. Oso, ondo, ba, bikotez karrikasko eh, Jokajain eto eh, parte hartzea Gatilke hau, eh, gaurkoan Seguri gomindatzi garran Eta nahi dozuen erakoa, mentxe gauz Eusen komenta gure badozue, bidali mensajetxoa Eta gertuko da gure seinalean, bai? Aderto Urreko arte Euskera bai, gasko Uh... <sighs> Eta listo, pasatu zaiguordua eta heldugara saioaren amaierara dagoeneko. Gaurkoan Intifada Marikako bikide izan ditugu Irratsajoan gurekin berriketan. ElGTBIQ+ mugimenduko kolektiboa dugu Intifada Marika. Heterocis normatibitatetik urruntzen diren gorputz eta identitateen elkargune bat. Borrokarako zein elkarri zaintzeko sarea osatzea helburu daukona. Diskurtxi ekarpen potentea egiten dute intifadakoek. Marika identidadaren aldearrik apena adibidez, gai honargarriaren subjektuaren ordez. Izan ere, begiran oraino heltzen diren heteronormaren atzaparrak. Homoseksual ereduan olako izan behar duen markatzeraino ere, estetika, jarrera eta jokabi deseatz batzuetatik urruntzen den beste hedonor, esun argarritza tartu eta bastergarri egiteraino. Horren aurrean, kolektibo honetako kideek, gai hitzaren ordez marika darabilte. Ez, itzaren apropiazio provokatzele simple bat bezala bakarrik, baizik eta, eta horretaz gain, identidade baztertuen reibindikazio modura. <tutu> Honetaz eta gauza askotas atasarritu gara gaurko elkarrizketan. Kolektiboaren jatorriaz eta orain arte egindako hainbat ekintzei buruz ere bai oso kolektibo prolifikoa izan da, eta irurtetan nahi kotxo izan dira antolatutako ekimenak. Jaialdien antolaketak, fanzineak sortzea, jardunaldiak, sinemazikloak, mobilizazioak, lan asko benetan. Arro, Euskal Herriko LGTBIQ Plus kolektibuen arteko plataformari buruz ere itsegin ahal izan dugu, eta datorren ekainaren hogeita sortzirako manifestaziorako deialuzak du egute. Aurten Jesusen bihotxetik ertengo da, naiz eta irratxa joa ograbatzen gabiltza momentu honetan, ba, ezin izan dugun topatu hor dut zehatza. Adiberaz, de jaldiari. E, irratxa joan, elkarrizketaz gain, bi kanta eta testu bat irakurtzeko tartea izan dugu. Testuari dago kionez, Sintifada marikaren manifestua izan da. Kolektu baringo obgunean, irakur deko zuena. Eta kantei daugokionez, lehena Nataliko labezleariaren This Will Be kantua izan da, oso atsegina benetan Domeka ratxalde baterako. Eta baitzeko, ba, hip-hop kanta bat aukeratu notu. Badaki zuen ni oso rapzalean naizela eta bueno, horreindik ere, zaila da LGTBIQ kolektiboa errespetatzen dituen artistak topatzea. Badaude batzuk, grudasku eh, bensikoak adibidez, baina oraingoan Alemaniara jodot hau oez ezaguna izango zaizuelakoan. Ea guztoko dozuen. Sok da artista, sooke, eta kantaz izena, kuere tiare. Gureldetik, bagoaz, bi azte barruitzuliko gara irola irratira, baina egun horretan, saio berez egingo dugu, demoraldiko askera. Jokajei, hey, elkarrizketen saio honen lehen demoraldiaren, erremix bat egingo dutzuet. Elkarrizketa denetatik, estretu jugoso batzuk biltzen. Baina hori bi aste barro, bi mitadtean badakizue, saboteatu zuen lantokiak. Si sagen ist es wieder natürlich, doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt und dann haben sie jahrhunderte lang uns gequatscht. Da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht Sex dient nicht nur der Fortpflanzung Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um Surprise! Es gibt doch mehr als zwei Geschlechter Wirf ein Blick in die Natur und du weißt, wer Recht hat Männchen, Vögel, Männchen Weibchen lieben Weibchen Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen Das war kein Revier, kommst das Giraffen Promiske Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man dem Mensch mitunter auch Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer Sowas gäb es nicht, wenn nicht Bundeskanzlerin wär Wenn plötzlich alle schul sind, dann stirbt die Menschheit aus Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen? Wimmelt es nur so von Homos und Trans Delfin, weibchen wissen, was eine Flosse so kann Walmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind. Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht F2M, M2F, nicht binär, alles echt Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt Sie haben One-Night-Sense oder leben monogam Kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan Schwule Schwäne adoptieren verlassene Eier Ziehen. Die geschlüpften Babys dann gemeinsam Albatross-Lesben geben sich einen Abend hin Und leben dann als Familie mit der Partnerin Flamingos, Störche, Geier und Möwen Es gibt viele queere Vögel, die gern feiern und vögeln Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer Sowas gäb es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen Es gibt Schnecken, die haben an ihren Enden Je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden Sie leben in Kommunen und Grupensex ist Standard Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf Mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix Tja, wenn das nicht Kuja ist Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer Was nicht wäre ich Bundeskanzlerin wär. manu de, manu die, oh, Wenn plötzlich alle Schule sind, dann schimpft die Menschheit aus. Manu de, manu de, manu de, Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen.